Doamnelor și domnilor, un studiu foarte interesant, dar atenție o cercetare care este abia la început, se va desfășura pe tot parcursul anului 2017, un studiu făcut, vă spuneam, de storia cu D&D Research pe internet, la care au răspuns 93.000 de români până acum. Arată că cele mai bune orașe în care ai vrea să trăiești din România sunt Oradea, Brașov, Cluj, Sibiu, Sfântul Gheorghe și Timișoara. Capitala României se clasează abia pe poziția a nouă, în vreme ce la Pol Lopus, orașele desemnate în cadrul acestei cercetări ca fiind cele mai puțin sigure, sunt Alexandria, Suceava, Satumare, Mare, Bacău, Călăraș, Târgoviște, urmate de Vaslui, Piatra Neamț, Galați și Reșița. Acum, sigur că fiecare dintre noi are o, are o percepție extrem de subiectivă, mai ales în ceea ce privește orașele în care nu trăim, fiecare ne gândim că acolo e mai bine sau dincolo e mai bine, însă trebuie să știți că printre criteriile de evaluare foarte importante se numără costul general al vieții, accesul la instituțiile de sănătate publică, calitatea mediului înconjurător, curățenia și zgomotul din mediul urban, spațiile verzi, lucruri cu care ne întâlnim în fiecare zi, lucruri pentru care iubim sau urâm locul în care trăim. La București, fiind zăpadă, munți de zăpadă, patru luni pe an, ce să vă mai zic? Nu mă mai zic nimic, dar nu mă mir că Bucureștiul e pe locul nouă. Astăzi vă provoc, practic, la o discuție despre ce perspectivă aveți fiecare în orașul dumneavoastră, să ne spuneți ce vă place și ce nu vă place și unde l-ați plasa în acest top al orașelor din România. Nu vreau să sunați doar dacă sunteți nemulțumiți. Sunați în orice condiții, ca să spuneți ce e bine și ce nu e bine. Ați observat că în această cercetare sunt pe primele locuri... Uite, Oradea e pe primul loc. Oradea fiind semnificativ mai mică decât Clujul sau decât Timișoara. Bineînțeles, mult mai mică decât Bucureștiu. În același timp, satul mare, care e destul de apropiată, apropiat ca, și ca locație și ca mărime de Oradea, este în partea cealaltă a clasamentului. Bacăul, care este un oraș industrial, se află de asemenea la coada clasamentului Asta spre deosebire de orașe comparabile, ca mărime și chiar ca ofertă de muncă ce se află în vârful clasamentului. 0372069599, bună ziua, Dan! Bună ziua! De unde sunteți? Uh, din București, de 11 ani, din Telorman, uh, plecat către București. N-ați mers prea mult. N-am spus foarte mult, într-adevăr. Drumul ne ajută foarte mult între București și Telorman este extraordinar să ajungem în timp util la destinația finală. Am citit și eu, Mărumeții, da. Da. De ce am sunat eu? Sunt Am doar 29 de ani, sunt de 11 ani, am plecat în București, da. tocmai pentru a căuta un loc de muncă. Apropo de subiectul dumneavoastră de astăzi și siguranța orașelor, cred că marea majoritate a oamenilor pleacă către orașele mari pentru un loc de muncă. Deși București este un oraș, din ce a spus dumneavoastră și în statistica care a fost realizată, observ că au fost luate mai multe criterii în calcul, Cred că e un oraș care au mai multe posibilități. Așa Marea este. Da, să știți că București întotdeauna a fost un oraș foarte prost administrat. În momentul de față, v-am mai spus, problema zăpezii nu e atât problema zăpezii cât absența locurilor de parcare. Nu Așa alea e. de pe marile bulevarde, care și, și acolo e jalece. Dar e, vorbesc de uh, locurile de parcare de la blocuri inexistente în momentul de față. Unde să punem mașinile? Când mai dă și zăpada peste ele, ce o să facem? Uite, facem ca acum. Așa este, așa este. M-am confruntat și eu în această iarnă, din fericire, foarte puțin cu această situație, pentru că prin prisma jocului pe care l-am, sunt plecat mai mult uh, prin țară, uh, mă plimb în toate orașele, din mai mult am sunat, pentru că stăm și ne plângem ca și nație, România, în momentul de față, că nu e bine stânga, că nu e bine dreapta, că nu e. Acum văd, nu am participat și nici nu cred că voi și în stradă de acești oameni, deși, într-adevăr, ceea ce vor să facă cei de la PSD cu această, mă PSD-ul care au condus ceea ce se întâmplă în de față în țara la noi nu e tocmai benefic deloc pentru noi oamenii de rând mai ales dar mai mult sau mai puțin cred că pentru mine contează personal vă spun. pentru dumneavoastră am... nu contează deloc dacă Așa nu este. sunteți genul care să fure de ce v-ați băga într-o discuție care până la urmă e despre copiii dumneavoastră adică ce vă interesează dumneavoastră, ce se întâmplă cu taxele dumneavoastră sau de ce sunt mai mari sau mai mici sau dacă Ei. statului ajung banii sau dacă în spitale e bine. Ce vă interesează pe dumneavoastră că România e în 120 de cazuri la C2? E adevărat, mai puține, ceva mai puține decât cazurile din penitenciare. lucruri care sigur că nu vă interesează, Dan. Știți ce se întâmplă? Cred că totul pleacă de la noi, de la fiecare în parte. Exact, asta zic și Sau și mă uit, mă uit în toate orașele prin care mă plimb. Există atât de multe locuri de muncă, credeți-mă. Da. Văd peste tot Acum am plecat din Sibiu, sunt în drum către Târgu Mureș în București vă... sunt locuri de muncă Spuneți-mi, vă simțiți bine în București Rămâneți, aveți alte uh, planuri răm Rămâneți în București în prisma joburilor Pe care mi le ofer În prisma posibilităților pe care le am, am înțeles. Pot să-mi să să asigur uh, O zi de mâine dacă vreau să muncesc. Da, noi ăștia din orașele mici, mulțumesc, Dan, noi ăștia din orașele mici avem această spaimă. Dumneavoastră sunteți tânăr. Ai din generația mea, ai care au trăit anii 90 în căutarea unui loc de muncă cu șomaj de 15, 14, 15%, să știți așa, aveam prin 94-95 în România, ăia suntem mai speriați de această perspectivă, domnule, de a nu rămâne fără job. De-aia o să și vedeți că cei care au între 35 și 45 de ani destul de des în România au două joburi. De ce? De frică! 0372069599, Laslo, bună ziua! Bună ziua! De la Oradea vă sun, Laslo, numesc și am vrut să intru în direct cu neastră, să vă spun că da, Oradea, din punctul meu de vedere, este pe primul loc. Uh, din mai multe motive... De exemplu, un motiv foarte uh, uh -huh. simplu de exemplu, că dimineața am doi copii, o băiețel și o fetiță, școală și grădiniță. Uh, drumul de acasă până la școală, grădiniță și la servici, 20 de minute, cu parcarea copiilor. Deci este un drum lejer, fără stres și fără, de când fără probleme în trafic. De când s-au făcut modernizări totul? tot orașul, Vă întreb la de când pentru că, așa, da, dincolo de centurile alea, într-adevăr, care sunt importante la, peste tot, de la Oradea chiar există, rețin o știre de la sfârșitul anului trecut cu um, un loc în care s-au dat în folosință multe locuri de parcare în Oradea. Greșesc? Uh, da, în Oradea, în momentul de față, sunt gata două parcări supraetajate și al treilea este în execuție, chiar în centru. Uh -huh. Și pe uh, locuri de parcare nu ne putem plânge. Al doilea exemplu care vă pot da este următorul în Oradea. Fiecare persoană care deține un apartament la bloc de ține, m-a om un loc de parcare de domiciliu, prin care îi se asigură după ora 4 o parcare în fața blocului, fără stres, fără discuții cu vecinii, fără exemplu clasic, că eu stau de și an, locuri de și joacă secondul. pentru copiii mai aveți între blocuri. A, asta e a treilea exemplu. Avem în fiecare an dați locuri de joacă, spații verzi, um, nenumărate. Deci vă pot spune că lunara apar știri în care se specifică că s-a dat în Um, Bine, las vă, lăsați-mă să vă prind puțin, că întâmplarea face că știu cazul Oradei, chiar l-am studiat la un așa. moment dat. În Oradea aveți o problemă pe care, de exemplu, la Cluj n-ați aveau. Vorbesc, vă dau exemplu Clujului, că e cel mai apropiat dintre centrele urbane de Oradea. În Oradea sunt salariile mai mici decât la Cluj. Nu vă tentează să este vă duceți corect. acolo? Uh, domeniul meu de activitate este IT, software, și credeți-mă că este o migrație enorm de mare, deci abia găsești oameni în domeniul IT care mai vor să rămână să lucreze în Oradea. Da, pentru, pentru că, că la Cluj sunt salariile mare. mult mai mari pentru it -ști. Da, cel puțin dublu, dacă nu triplu, deci este o, un flux foarte mare. În schimb, nu știu dacă m-ar tenta să stau și să uh, trăiesc cu familia la Cluj. Uh, de ce? Din din cauza că acolo ai alte, odată, ai alte cheltuieli, la chirii și la celelalte cheltuieli costuri de, de viață, iar uh, traficul este infernal, după cum am auzit de la colegii care s-au mutat acolo. Da, într-adevăr. Câte două ore să ajungi la lucru și două ore înapoi? Scris? Nu e Viața chiar ca în București, dar da, și Clujul, și Timișoara... V-am zis și Iașul se apropie cu pajele. Practic toate marile orașe ale României, în momentul de față, nu își maneguiesc traficul pentru că nu au un management bun al locurilor de parcare. Vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit experiența noastră la Slovacia. 0372069599 Mihai, de unde sunteți? Eu sunt din uh, Megalopolis, sau mă rog, ce ar trebui uh, să și Megalopolis, negalați, care dacă ar face acea zonă în cu Braila? Da, nu se poate. A fi... Poate, poate. Nu se poate, se domnule. Poate. Eu, nu, vă spun eu că nu se poate. Am un coleg de la, la Braila, zice: Nu să uităm niciodată când a venit niște fanciul mare peste noi și ne-a făcut praf. Deci, eu vă spun, dacă ați mai văzut undeva în lumea asta, nu în Europa, așa. Că ora și la 15 km, facă în 1820. Atât de mari și neunite, vă spuneți și eu. Păi de zic că trebuie să fie ceva, o răcă istorică între Galați și Braila. Nu e nicio răcă. Da -o, ce? Există niște interese ca aici să fie toți nu sub obroc, să plătească cât mai mult. Nu, există, nu. Mihai, într-adevăr, există niște interese. Fiecare vrea să fie șef la el acasă, pe bugetul lui, să nu zică el alt ce să-i facă să cu bani. Nu nu. un lucru. Știți că noi avem cel mai mare preț la apă? În garanție? Mai, uh, mai mare decât București. Nu știam asta. Mai între trei ape, brut, siret și dumneavoastră. Da, în momentul în care și noi dăm apă, la Brăila. Mm -hmm. Bărăina primește apă de la noi Adică vrei, n-ar fi și la Dunăre, Sau mă rog, n-aș putea să-și facă și eu Nu, există niște limite Administrative puse De partea și de alta case există și doi privală, și două bugete Și două posibil jubetele, mă rog, aștept mai multe și două rânduri de aprobări dacă vrei să faceți investiții undeva între cele două zone. Mihai, nu se aude foarte bine să vorbiți un pic mai aproape de microfon că, de telefon, că mi se pare da, important ceea acum, ce spuneți. cum mai bine. Care e perspectiva ați în galați? da? Eu am zis că mai stau maxim 4 ani. Cât ani aveți? În mandat. Uh, 43. Steți bugetar? Nu, nu. Atunci... Am fost, că vrem, am Și atunci am de am ce stați 50%. pentru încă un mandat? Am un uh, proiect, uh, mă rog, de-așa proiect de presă uh, independentă, asta e mai puțin, mă vreau să poate clar. Mm -hmm. Și okay. încerc să spun ceva, o, uh, am văzut că oamenii totul s-au trezit, mult mai puțin adevărat. Hai să zicem că peste patru ani, de de an, Mihai, lucrurile vor sta la fel. Ce vă tendează să faceți de la Galați Am pașaportul în buzunar. Pașaport de București? Pașaport de, de categorie <laughs> C plus C și urmează din dau deci, uh, De ce nu veniți la București? Pentru că dacă schimbi ceva, nu schimbi și tara. Nu e mare diferență. De ce nu vă duceți la să nu schimbați, să vă înțelegeți, să vorbiți aceeași limbă? Să nu aveți nevoie de translator. Problemele sunt atât de mari încât nu s-ar rezolva cu o schimbare din locale caționat la țări. Problema asta din garajul la noi e doar a cărățenii, în primul rând, problema autorităților centrale. Uite, domnul Iohannis, tot a fost schimbat. nu ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne nu, no, nu. No. Nu, no, nu. No să nu diminuăm că... să nu diminuăm vina autorităților locale. Hai să ne înțelegem asupra unor lucruri. Autoritățile locale la un moment dat chiar au ajuns să au înțelege, mai trebuia să ceva și a consiliul de ședințe. Haideți a, să vă spun niște secrete pe care toată lumea le știe. Um, vă spuneam că am studiat la un moment dat cazul lor pentru că într adevăr și am făcut și filmare le găsiți pe site-ul Bizidei, le-am dat și la televizor. Mi s-a apărut într adevăr acolo modul ăla de dezvoltare senzațional. Și l-am întrebat pe primar, domnule, care e treaba? Și mi-ai explicat, doamne, cu cât crezi mai multe locuri de muncă, prin cum e gândită legea administrației publice locale, să aduce și mai mulți bani la buget. Pentru că ți se întorc 49% din impozitele pe salarii. Cu cât ai firme care plătesc pe bune, nu fac evaziune fiscală, cu atât primești mai mult cotă de TVA. E atât de simplu. Numai să vrei să faci și să ții cont, practic. Vedeți, la noi sunt puțini primari care se implică în partea asta cu creatul locurilor de muncă. Fiecare primar în țara asta are grijă cheltuirii banului pe care îl primește de la Consiliul Județean sau de la Guvern. Nu zic că Guvernul e vreo fericire în țara noastră, dar să nu diminuăm rolul autorităților locale. 0372069599 ce perspectivă aveți în orașul dumneavoastră? Bună ziua, Dumitru! Bună ziua, bună ziua tuturor! După și ziua nume azi, sunteți fost... Îmi pare rău, vă sunt din celebru cu Hâlcea. Tot un mitic, da? Poftiți! Uh, Rămâne cu Vulcea este un oraș frumos. Ce nu vă place este Vâlcea? Este un oraș frumos, avem, uh, este o zonă turistică. Da. Uh, este un oraș în uh, dezvoltare, să zic așa, și pe plan urbanistic, și pe plan uh, de investiții. Da? Dar? Vreau să spun că eu, eu sunt mulțumit. Sunteți mulțumit. Uh, sunt întors din, uh, din afara cu dublă cetățenie de vreo 5 ani și jumătate. Nu înțeleg, n-am înțeles bine. Ați zis cumva că v-ați întors din, da. din afara țării? Da, eu sunt, eu sunt un, un caz excepție, de neînțeles, probabil. Sunteți genul care n-a reușit în viață, în afara țării? Am reușit foarte bine și în afara țării, dar nu știu de ce ne-a atras și pe mine și pe soție foarte mult... cu Vâlcea. cu Vâlcea, România, familia... Dar ce faceți dumneavoastră în viață? Lucrez într-o multinațională. Așa, la Vâlcea? La Vâlcea, da, care are o un, un birou și la cu Vâlcea, da. Am înțeles. Și e, e totul perfect. Este totul perfect. Am plecat în afară să-mi construiesc o casă, da. am reușit să fac lucrul ăsta și planul a fost să... Ați plecat în afară un... să vă construiți o casă la Vâlcea. Okay. Da, am stat 10 ani în Marea Britanie Am obținut dublă cetățenie Avem cetățenie amândoi și copilul okay. Și după 10 ani ne-am întors Și ne-am restabilit în, în orașul natal Și sunteți fericiți? Da Cum să facem da. noi să nu se mai adune pe Olt acolo La barajul de la Vulcea, Să zice ce sunt? E ceva da, de speriat Așa este, așa este. De câte ori trec Dar încolo eu... pe Valea Oltului, doar de locul lame Când traversez pe centura Vâlcii, să ies spre Sibiu, când văd ce adună Oltu. Așa este. Dar vin din sus. sibienii <laughs> se devină. Ia că poate sună cineva din Sibiu. 0372069599 Dan, bună ziua. Dan. Da, bună ziua, bună ziua. Sunteți pe drumuri. De unde A, sunteți? Sunt, sunt din Giorgio, da? însă de 20 de ani stabilit a la Paris, în Franța. Din 96. Ce n da. <laughs> Foarte, da, la am Paris. foarte mult, Ascult foarte mult Europa FM, da? În mașină, petrec 6 ore pe zi în mașină, ca așa, și numai radio Europa FM, ascult. Spuneți-mi și mie, da. de ce ar da cineva Giorgio pe Paris? Explicați-mi. Nu de alta, dar Parisul, A... Ultimele știri de la Paris, nu, eu nu glumesc acum, chiar vorbesc serios. Cine se uită da, pe Facebook poate să confirme, faptul că am o, fa o față foarte serioasă. Când la Paris nu se mai poate trăi din cauza poluării, ați dat dumneavoastră frumusețea peisajului Danubian ca să... ce? <laughs> uh, uh, acum să vă explic. Venim, avem obiceiul să facem vacanțe în România și avem încă rude familie în România. De fiecare dată când venim, ne cuprinde așa o melancolie, o... aproape că n-am mai plecat. Da. Vis-a-vis -vis de studiul ăsta de fezabilitate care... Nu, e, spus, nu e de fezabilitate, e studiu de cum de... trăiește lumea. Pardon, <laughs> e un studiu de siguranță socială, mai degrabă. Uh, moise, deci da. aveam un obicei. Aveam un obicei când veneam cu mașina, acum 10 ani, ne opream la Viena, știi, că la jumătatea drumului. Da. Dispre, pentru România și Paris, da? Așa. Pentru că nu mai circul decât ziua. nu, am săturat, uh, da, circul zi și noapte nu e bine. Și pentru siguranța mea, și celorlalți participanți. Așa. În și la Viena? Însă, însă. Fii atent, hai, da, Viena, o cunoașteți mai bine. Da, sigur că, că, da Deci, Dunărea la Viena e mai penibilă decât la Slătina, în sensul ăsta. Nu, că... Eu, când ajung când la Severin, nu, vă la spun sincer, de pe baluta de sus, când văd Dunărea, Mă ia cu frisoane, cum povestiți dumneavoastră, când vă întoarceți la Giurgiu, La fel și eu, când mă duc la Severin. Fii, dar, dar la Viena, Dunărea e penibilă. Aici, aici vreau să ajung, aici vreau să ajung. Ia, uite, uh, am încercat varianta următoare. De ce nu ne-am oprit la băile Felix? Știi? Așa. Ai înțeles subtilitatea, este chiar acolo, lângă orașul la primul Da, dar da, să știți că nu e. Adică a fost vreodată, chiar a fost vreodată, de exemplu, să faceți o baie la ștrandul de la băile Felix? Am fost în toate ștramduile din băilele Felix. Ei, și? Cred că dacă intrați cu soția într-un lighean acasă, aveți mai mult loc decât în strandul de la Felix. Bine, mai, vor, mai fac, no, mai mai fac mai... unul, nu știu dacă e gata. Din ce știu eu, mai no, fac un strand. Sunt și alte stranduri, Moise. Mai... E adevărat că plătești un pic mai mult. Încearcă spaul ăsta. La de Debreții, știu. <laughs> <laughs> ce vreau să spun? No. Spiritul ăsta... Sunt marile orașe care le traversez. Adevărul, o radiație frapează, așa, spiritul gospodăresc. Când stai, stai, mai imediat. Primarul ăsta, că e pus pe treabă un pic de responsabilitate, conștiință profesională. Nu știu, poate să fie... Dar de Avem la Giurgiu, -Giu, ziceți? Da, de la Giurgiu. Nimic de reproșat uh, edililor Giurgiu Știi, nu sunt... Uh, nu vreau să incriminez PSD-ul uh, de la Giurgiu. Nici nu știu pe Ansa... cuvânt cine conduce Giurgiu. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nu. Eu am cuvinte de apreciere față de domnul primar de la Giurgiu. Avem un... Uh, în calitatea drumului din jurul excepțională Curețenia da. în oraș e, La fel În schimb da, Ce invit Electorii să facă Să tragă o concluzie despre De ce nu este pe ultimul loc cine cine da, stați că nici Giurgiu nu e foarte sus, iertați-mă dar să vă zic o chestie, dacă mai vorbiți cu primarul din Giurgiu, spuneți-i că de fiecare dată când mă întorc din Bulgaria, o țară care nu-mi place absolut deloc o iau în partea aia spre Oltenița, ce nu există un aforisit de indicator. România în direct, la Europa FM Te ascultăm Așa alte țări. până te întorci într trata. ta. Bună ziua, Cristi! Salut, bună ziua! Vă ascultăm! Uh... Emisiunea ta, am înțeles, că a fost făcută astăzi pentru cei care sunt în țară, nu care suntem în afară. Păi ce facem aici? Nu, nu există. Nu, e, o emisiune, liberă. e o emisiune liberă. E emisiune liberă. Vorbește lume. toată lumea. Lumea lume. și să știi că nici de la noi nu vin gunaiele la Vâlcea, la, de la Brașov. Să știi că din Brașov sunt, să că nici de la noi Suntem niște oameni civilizați nu aruncăm. De la Vâlcea, trece prin apropierea pe, pe aici, pe lângă Brașov. Da, așa aproape e. Aproape de noi, ca să zicem. <laughs> okay. Brașov. Uh un oraș super și cred că s-ar trebui să fie pe primul loc, nu Oradea, zic eu, poate sunt subiectiv, dar nu e o deosebire de Oradea, avem și în prejurimile. Eu nu mai felic, dar avem în prejurimile. Munți, câmpie, depresiune, foarte frumoasă. Nu, dar să știți Oradea. că și... Cum? Ce vorbiți? Deci în, Dacă mergeți pe drumul de la Cluj la Oradea, da, dar ai de parte clubului, de parte clubului de Oradea, de depa Oradea este 200 de kilometri de parte păi, da, păi, dar, dar noi avem 200, muntele la 5 minute, noi avem de la 5 minute da, Iertați-mă pe muntele dumneavoastră de acolo, mă întâlnesc cu toți prietenii cu care m-aș întâlni dacă mă ajucem 5 migiu. Pe când, de la Cluj la Oradea, o să vedeți niște zone în care mulți s-ar putea dezvolta, dar nu e. e nu sunt zone naturale, e... așa, mă înțelegi? Da, nu mă întâlnesc cu niciun prieten pe, pe acolo. Zona aici, pe munte, unde nu o să te întâlnești cu nimeni din cinci miliuni, niciun prieten de asta Sunt multe zonă foarte faină. Ce să spune este un oraș super care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii cinci ani, 20 de ani, de când ă, știu eu, nu, Brașov. nu Brașov. Brașov. Da, Brașovul, s-a dezvoltat din punctul meu de vedere. Bine. Bineînțeles că mai sunt multe de făcut și aici, dar e un oraș în care într-adevăr și o zonă, repet, o zonă în care faceți să trăiești. N-ați plecat din Brașov? E... Nu. nu. Pe tocmai spun că nu sunt brașovenți și am venit în Brașov din altă zona de Moldovei. Nu. Nu. <laughs> nu. De peste, de peste munte din Spergi, din partea cealaltă okay. de la Câmpulung, doar de la 80 de kilometri. Dar, da, e într-o zonă în care m-am regăsit și mi-a plăcut de când am venit prima oară aici. M-am stabilit aici, am familie aici. Dar n-ați putea aici. să spuneți exact. Peisajul, pentru peisaj stați la Brașov, e foarte mișto, nu, știu. Nu, de... nu am, vorbit, am vorbit mai mult în contextul. Nu, nu, economic, absolut tot. De exemplu, uite, un, ai vorbit la începutul emisiunii și în studiul respectiv de siguranță. Uh -huh. E un cartier aici, în Brașov și îl știu, noua se cheamă, în care în anii Curs. 2000, Uh, da, dar un pic mai departe, că e chiar făcut pentru o anumită fabrică din Brașov, ți-era frică să intre. Și uh, efectiv, pe bune, ziua, seara, nu conta. E, acum se dezvoltă zona respectivă, se face zone rezidențiale și așa mai departe, la Dârstă, la Noua. Deci, ca diferență, în 10-15 ani, ce se poate întâmpla în Brașov. Industrial, cred că se știe că suntem ok, nu neapărat foarte sus, ne bate Clujul să zicem mai sau alte orașe mai mari, dar suntem și noi acolo. Pentru că... Pentru că calitatea... De ce vă bate Clujul? Așa e, vă bate Clujul, dar de ce pentru vă bate Pentru că Cluj? este mai mare, pentru că este mai mare, pentru că e mai aproape de vest, pentru că... Eu am altă opinie, dacă îmi dați voie și sper să nu se supere nimeni pe mine. Dar ce ne bate Clujul totuși? Vă bate Clujul totuși. Vă bate Clujul datorită universității de acolo. Da. Clujul bate ai, multe orașe ai, din România și are o perspectivă da. mai bună da. din punct de vedere al slujbelor datorită calității învățământului de la Cluj. Îmi place sau nu no, să adevăr. recunosc ca bucureștean Brașovul a excelat pe partea asta de universitate cu câteva facultăți, cu care zic că încă mai duce Steagul, pe când iau universitatea acolo completă Așa, din afară, nu știu foarte bine, dar asta e părerea mea. Într-adevăr, pe partea asta suntem uh, deficitar, dar... Dar și Brașov este un, mai ales că în top, am înțeles, pe locul 2, dacă nu mă așel, este 3. un oraș foarte 3. 2 sau 3, imediat vă spun. Ok, mă rog, astea <cute> sunt, sunt până la urmă, de ce, ce contează într-adevăr la studiu ăsta v-am zis, de regulă relevanța studiilor online nu e foarte mare, ăsta având 93.000 de respondenți Cred că de aceea poate fi luat în calcul. Mi-a căzut internetul și nu pot să vă spun. 0372069599. Țineți cont, de uite chiar și orada despre care s-a vorbit mult mai devreme. Are această problemă. E departe, din punct de vedere al dezvoltării învățământului, față de Cluj. Timișoara, Iași, București, da, sunt acolo. De aceea și multinaționalele astea acum bani mulți pentru salarii mari. Când vin, în epoca în care noi trăim, le ușor Să-și dezvolte centre, practic, în diferitele orașe ale țării, pentru că multe din afacerile de astăzi nu mai au nevoie de autostrăzi. Atâta vreme cât, au, cât avem internet, cât suntem pe primul loc în Europa la internet, alea sunt autostrăzile zilelor noastre. Practic, centrele astea se conectează între ele. Ceea ce mai contează mai departe e resursa umană, calitatea ei, educația, adică. Bună ziua, Alin! Bună ziua, bună ziua, Moise. De unde sunteți? Sunt de 11 ani în București, de fel sunt din Petroșan, județul Hunedoara. Uh. Iertați-mă, când am fost ultima dată la Petroșan, n-am fost foarte impresionat. Adevărat că au trecut mulți ani de atunci. Da, din păcate, Petroșaniul nu e, nu e pe un drum bun, deși are un potențial turistic enorm. La fel ca în cele multe industriale din țara asta, numai în sus, nu se -a. Dar de ce credeți că acest potențial turistic nu e valorificat? De ce la ca se face turism și pe Valea Jiului există fix două restaurante? Le-am numărat eu cu câteva luni în urmă. Cred că până anul acesta, când în sfârșit s-a terminat modernizarea... Defileul făi... Jiului, să precizăm de pentru cine nu știe, fiind un loc destul de spectaculos din România, adică nu chiar ca yes. defileul Oltului, dar oricum destul de apropiat. Defileul Jiului... Cred că abia acum e practicabil. Până acum a fost un chin de 15 ani de zile de când traversezi Păcurești, da. Petroșani. A fost un chin mereu. În felul ăsta, probabil că tot sudul s-a blocat de a ajunge spre Petroșani și, de fapt, și drumul spre Deva abia anul trecut sau acum doi ani s-a finalizat. Până, până atunci, Petroșani în mare parte, a fost blocat. Și cred că din cauza asta... Nu prea s-a ajuns, deși straja s-a dezvoltat destul de frumos în, în ultimii 10 ani. Dar okay. nu suficient încât să fie dezvoltat. Care e perspectiva dumneavoastră în Petroșani? Vreți să rămâneți, să plecați? Nu, am spus că sunt în București de un an, sunt ah. de felin Petroșani. Scuzați-mă, n acest vezi. aspect. Nu. No. No, ok, deci de ce nu vă întoarceți la Petroșani atunci o să reformulez întrebarea? Pentru că ne-am dezvoltat și viața și familia și perspectiva perso Profesional în București. Sunt antreprenor de patru ani și jumătate și am dezvoltat o afacere care are sediu și punct de lucru în București, dar care livrează în toată țara. Ok. Asta este motivul deci pentru și care... Și nu vreți atunci să ne vorbiți despre București? Că degeaba vă lăudați că sunteți din Petroșean cum sunt și eu din Severin, dar trăim în București amândoi. La începutul discuției am vrut să prezint de unde, de unde vin, dar am spus că sunt de 11 ani în București. Ok. Bun. Uh... Vă spun despre București și despre opinia mea despre... Da. În primul rând sunt foarte fericită în România Poate nu atât în București Dar uh, sunt printre mari fani ai, ai țării românești Și sunt îndrăgostit de oamenii români Nu aș putea să, să stau într-o altă țară Independent de a asculta limba română la radio În lunde, în jurul meu Dar știți că internetul rezolvă o parte a acestor probleme astăzi nu. Nu așa cum îmi doresc eu, nu rezolva așa. Am călătorit, am, am fost în alte țări, faptul că nu ascultam română în oamenii pe care îi întâlneam la radio sau unde se mai auzeau, chestia asta nu mă făcea să, să mă simt acasă, nu mă văștea să mă simt. Nu cred că m-aș putea, aș putea fi vreodată fericită afară. România, în România. Când cel mai fericit și ultimele zile m-au făcut mai mândru ca niciodată. Sunt acum un român mai fericit decât am fost vreodată și mai încrezător în viitorul nostru. Deci, Datoric, să recapitulăm. Sunteți din Petroșani, a. ați venit la București, da? ați mai ieșit și în stradă, vă da dat soroș bani să ieșiți în stradă, din ce-mi eu seama acum. Și mai sunteți și patru, în pe de păcate, altă parte, exploatați pe alții. Din păcate, n-am putut să ajung în stradă. Am un copilaj foarte mic și... Am... a trebuit să fiu lângă el. Și nici și v soroș banii. Ok. Da, Alin, vă mărturisesc că argument, argumentele dumneavoastră n-au legătură cu studiul despre care vorbeam. Adică, da, bineînțeles, fiecare dintre noi suntem legați de această țară într-o care măsură. Probabil cei de până la o anumită vârstă, vârstă într-o măsură mai mică. Um, nimeni nu vrea să plece de acasă. De fapt, nimeni nu pleacă de bine de acasă. De aici și această discuție. Cum e la dumneavoastră acasă? Ionuț, bună ziua! Nu, Radu, Bună ziua! Nu bună ziua! Radu, ziua! ziua. Dați încet! Alo? Dați încet! Da încet! Alo? Ați dat încet? Da, am dat încet, încet scuze. Vă ascultam, Radu! Sunteți uh. ardelean, după reacția, după viteza reacților! Da, sunt, sunt ardelean, dar locuiesc în București. Probabil că sunt media de vârstă a oamenilor care au sunat emisiunea, este puțin mai mare decât a mea. Eu am doar 23 de ani și locuiesc în București. Sunt din Zalău și da. vă -am, am să discut despre, despre subiectul pe care l-ați abordat dumneavoastră, adineori Calitatea mediei de viață din România, din punctul meu de vedere, nu este una optimă, cu toate că perspective există. Din punctul meu de vedere, persoanele care au sunat, nu știu dacă reușit să fie suficient de obiective, mai ales referitor la nivelul educațional, nu știu dacă există posibilitatea de a compara un oraș ca și Brașovul, cu un oraș ca și Clujul. De ce nu? Personal am venit din Zalău, în București, contrar opiniei tuturor prietenilor și familiei mele, care m-au sfătuit să rămân la Cluj. Uh -huh. Am avut ocazia de a cunoaște profesori și studenți, atât din mediul educațional din Cluj, cât și din cel din Brașov. Cu siguranță este o opinie personală și nu știu cât poate să fie de obiectivă, dar dacă ne uităm la rezultatele internaționale ale elevilor și ale studenților din Cluj, facultatea de medicină, spre exemplu, din Cluj, este cunoscută la nivel internațional și nu este singura. Chiar și Universitatea Babes-Boie este la fel... E mai bine cotată într-adevăr în clasamentele alea decât Universitatea din București, dar încă o dată ăsta e un contraargument. De ce ați venit la București, ținând cont de ce ați spus mai devreme? Eu am venit la București pentru că am, am impresia că aici locurile de muncă și persoanele au, au oarecum posibilitatea de a-ți oferi mult mai mult. Adică în condițiile în care ești bun, în București este mult mai ușor să te afirmi, din punctul meu de vedere. Nu e mai greu, că... concurența e mai mare. Uh, nu știu dacă este neapărat realitatea. Într-adevăr, există un număr mult mai mare de persoane care locuiesc la București. Dar din punctul meu de vedere strict legat de, strict legat de un job, există o concurență mai mare la Cluj. Pentru că la Cluj posturile sunt aproape la fel de bine, de plătite, aproape la fel de bine plătite ca și la București, doar că există o, există o calitate a vieții superioară din punctul meu de vedere. Dincă o dată, deci dumneavoastră îmi dați 100 de argumente pentru care trebuia să rămâneți la Cluj. La București, la Cluj nu aveți atâția olteni cu care să concurați, cum aveți la București, eu, uite, vă mai zic eu, eu vă câteva. Dar asta spuneam eu, pentru mine, eu am considerat că este mult mai ușor să mă afirm într-un oraș ca și Bucureștiul. Nu, hai să, hai să stabilim niște lucruri, Radu. Atunci, într-adevăr, oferta de muncă din București nu e comparabilă cu niciuna din această țară. Pentru că în București, da, e 10% din, nu? din populația țării. Deci, din punctul da. ăsta de vedere, București nu se compară cu nimic. La nivel de entry level, Adică oferta de angajare primar. După aia însă, atunci când ne întâlnim cu toții în câmpul munci, unde ne concurăm în mod firesc, altfel n-am obține performanțe, da? Acolo să știți că viața la București e mult mai junglă decât orunde. Mă înțelegeți? Da, eu înțeleg acest aspect, dar... Deci dacă dumneavoastră ați venit la București pe ideea că o să găsiți ușor un job bine plătit, eu vă spun nu, o să găsiți ușor un job, dar ca să ajungeți la un nivel bine plătit, va trebui să vă confruntați cu, mult, cu o concurență acerbă, mult mai mare decât la Cluj. Ce înseamnă un job bine plătit? Pentru că oamenii au sunat și au spus că sunt foarte mulțumiți cu calitatea vieții din Brașov, spre exemplu. Dacă ne uităm la un salariu mediu din Brașov, probabil îl comparăm cu cel din România și ajungem la concluzia că este cel mai mic din Europa. Nu cred. În cel mai slab 20% procentual din Europa. Nu știu de unde v-ați luat datele astea. În Brașov nu sunt salarii mici, sunt salarii măricele. Nu sunt ca la București, încă o dată. Nu sunt ca la București salariile, dar totul se reduce la salariu la 23 de ani, Radu? Vă întreb și eu așa. Păi nu, nu totul se reduce la salariu la 23 de ani, dar din punctul meu de vedere există foarte multe oportunități pe care poți să le ai în viață mm. și la care nu ai acces dacă nu ai un Adică, venit. ia, ce oportunități în afară de salariu? Iertați-mă că vă întreb, eu am 43, nu mai știu exact cum gândeam la 23 oportunitatea de a, de a învăța, spre exemplu, în, în afara României sau de a merge la o universitate care este în afara României, nu poți să obții sau nu poți să o ai decât printr-un sprijin care vine din interiorul familiei. Din punctul meu de vedere, statul român te sprijină mult prea puțin. Tu nu ai posibilitatea de a face o facultate la zi. Zi întrebarea mea. N ce, ce oportunități ta vă oferă bucureștiu altele decât ale salariale, pe care nu le-ați găsit la Brașov sau la Cluj? posibilitatea de a merge în fiecare zi la teatru, posibilitatea de a merge, de a merge uh, și a vedea concerte cu artiști care sunt cunoscuți, posibilitatea de a... Cunoscuți văța... de la Antena 3, poate. A, pentru că altfel mm, și la Cluj și la Brașov aveți astfel de posibilități. Din contră, să vedeți vara cum e cu Antold, concurează cu Life pe plaja ale Europa FM, care e cel mai mare concert din România. Deci, da, eu, am, eu sunt, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar totul este un eveniment care ține trei zile și mai există la, la CNUJ Electric Castle, care este tot un festival care ține trei zile. Acestea sunt două, Dar în București avem peste 20. Acestea Radu, aveți o prietenă? Betre. Momentan nu, nu am o prietenă. Pentru că în București aveți o bază de selecție mai mare. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Dan, bună ziua! Bună ziua! Nu vă salut și de la Cluj! Așa, la ia cineva, de la Cluj. Folosiți Domnul intenționat accentul ăsta sau așa vorbiți noastră de obicei? Nu, nu. Pe la Cluj cam așa. Ce faci, n unde mergi? Așa. Pentru ce am sunat eu. Așa. E frumos la Cluj. Așa cum a spus, s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și datorită Universității Babes-Boiei. Dar să știți că, așa cum a spus și dumneavoastră, aglomerația și la Cluj e destul de mare. Din cauza locurilor de parcare, desenații domnului Şi, primar absolut. Boc fâne locuri de parcare da, rezidențiale, da. că în curând o da, să dar, ajungem după... ca la București. Spuneți i așa. În cartiere s-au făcut, în periferia două parcări supraetajate în cartierul mănăștii la primărie în centru, deci ar fi, doar că s-au mulți oameni. Ce vreau să vă spun? Spunea cineva de la Zalău, nu m-aș muta la Cluj pentru bun în lume, pentru că e foarte aglomerat. Cu toată aglomerarea nu m-aș muta din Cluj niciodată. E frumos Clujul. Am fost plecat în Italia, domnul Moise. Să știți că trăiesc mai bine străinii ca și noi, dar nu trăiesc mai frumos ca românii niciodată, domnul Moise. Din toate greutățile pe care le-au românii și din ceea ce spunem noi, de ce fiecare român plecat în străinătate, sărbătorile le vrea să le facă în România, pentru că sunt foarte frumoase. Pentru că deci suntem referitor... tradiționaliști și pentru că ne placem familie. Dar dumneavoastră când ziceți că vă plac românii, vă referiți și la noi Bucureșteni sper, da? Absolut. Deci îmi place în România, nu m a muta din România, domnul Moise. Bine. Dați, mai dați un telefon când ajungeți pe la București să vedeți că și noi avem aici și slană și palincă și tot ce aveți dumneavoastră pe acolo. Claudiu, bună ziua! Bună ziua! Eu sunt din Câmpina, sau în, într-un cartier mai periferic, către Valea Doftanei, nu știu dacă știi zona. Da. Dar domnul primar a cam uitat de noi. Mergem pe niște drumuri... Absolut impracticabile, și ce să vă spun? spuneți trai... Puneți de ce stați la câmpina. Asta păi, e discuția de azi Aici m-am născut, aici m-am și nu aș părăsi, într-adevăr, nu aș părăsi acest oraș pentru altă localitate. Cum așa în, în niciun caz, nici la Ploiești Nici la Ploiești, nici la București. E, uh, Datorită zonei, e o zonă foarte frumoasă, e poarta de intrare către Valea Prahovei, dar nu s-a exploatat lucrul acesta. Pe, din punct de vedere turistic, avem destule uh, obiective turistice și în Câmpina, și în zona periferică a Câmpinei, dar nu se exploatează. Deci motivul de pentru la... care ați rămas la Câmpina este că dincolo de drumurile proaste e o vedere frumoasă așa. Da, și nivelul, adică, ce să vă spun, eu lucrez într-adevăr și soția lucrează, avem și copii, ne ducem traiul, nu după zi pe alta, adică e destul de bine, dar calitatea vieții nu e undeva unde ar trebui să fie. De școala copiilor sunteți mulțumit? Copiii încă nu iau la școală, dar n-aș fi mulțumit deocamdată pentru ceva va urma și adică ce sper să dau la școală. Ceva mai bun, profesorii care se discute cu copiii. Ce aveți această că... perspectivă că școala din Câmpina va crește calitativ va, până când copiii noastre vor ajunge la școală? Eu sper că da. Eu sper că da. <laughs> bine, vă țin pumnii Claudiu să, să vă spun așa dintr o experiență că așa speram și o să fie cu școala din București. Înainte să ducă filmul la școală, mai era un pic și o termină și nu s-a schimbat nimic. Mai avem timp din telefon. Silvia, bună ziua. bună ziua. Aproape, mai aproape de telefon. Bună ziua. Nu e bine. Silvia, ești de pe speaker. Da. Vă ascultăm. Uh, m mă auziți? Foarte slab. Tot pe speaker uh. sunteți. Silvia nu, am pierdut-o pe Silvia. Silvia, vorbi sau nu? A, da, m -a Vă ascultăm, da. A, bună ziua, să știu că sunt din focran, nu din... din Îmi cer scuze, Pofan, Silvia, calitatea semnalului este foarte slabă. Îmi pare rău că nu pot să vorbesc cu dumneavoastră, că nu se înțelege nimic. Alex, bună ziua! Alex? Alo, bună ziua! Vă ascultăm de unde sunteți. Sunt din Dăbuleń și am 23 de ani. Din Județul Dol, României. să spunem, da? Da, da, da. Este mare cultivare de pepeni. Da. Dar... Unde a fost o stație, de fapt, de cercetare în acest da, domeniu, da, da. care a încrucișat niște funcționat. specii, să știți. Da. Așa. Care a încrucișat niște specii și a inventat exact, una exact. nouă. Așa. Da, care se zice că e românească. Ce să vă zic eu? Aici este o mare, nu știu cum să-i spun, o mare subdezvoltare. Din la la da, da, da. Dar la până Băilești? La... la Băilești nu știu, n-am trecut pe acolo, am trecut mereu printr-un severin când am plecat pentru că am lucrat pe tir până acum. Așa. La... Da, și vreau să vă zic pentru că n-aș putea să rămân aici în niciun caz, deși a devenit un orășel. Da, Craiova e ca... un oraș mare care oferă da, și locuri nici Craiova de muncă. Nu -ar, da, nici Craiova nu ar De tenta, ce? Pentru că nu mi se pare atât de sigur, în primul rând, calitatea vieții nu e chiar atât de ridicată ca în București și salariile sunt foarte mici. Cinec mon ala Alex, vă slate, am da, vă scuz, să, vă, să mă scuzați și dumneavoastră pe mine că până am uh, mai încercat să vorbesc cu Silvia s-a terminat timpul alocat emisiunii. Să vă spun că, într-adevăr, Craiova a avut mult ghinion în ultimii ani. Tot așteptăm să facă Ford o mare dezvoltare acolo care tot întârzie. Într-adevăr, e o problemă cu salariile de la Craiova, dar e o problemă și legată de faptul că, în ciuda potențialului destul de mare pe care orașul are, din păcate, nu a fost fructificat așa cum trebuie. Încă mai așteptăm o autostradă, noi Olteni. O autostradă promisă în 2012, să știți. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.